Rais Barack Obama na Mafia sao ulinzi wa Marekani, wamezundu wamachukeo ya Tathmini ya Mikakati Mapia Marekani. Kwenyele ya Kongo zakiyeshi huko ikiwa na yeshi dogo zaidi, lakini ni lenyewe zomkubwa wakabiliyana na changu moto za dunia. Ifuatayo reporti kamili kisoma na Mimi, Aidaisa. Tathmini ya Mikakati Mapia iliyagiswa na Rais Obama mwa kijana. Ilikuzairia kuyongozwa Pentagon, kufanya uamuzi na kuweka vipambele katika masingi ya Kubana matumizi ya budgeti, na mda halumkali wonyekufuatamisha ingia vyama juu ya dini na nakisi. Kuakutambua umuhimu wa swala hilo, Rais Obama aliditokeza pamoja na Waziri wa Ulinzi Leon Panetta na mnyekito baraza la wakuwa madheshi Martin Dempsey, baadhi maendeleo hiyo alputangazora smi huko Pentagon. Rais Obama alizungumzia juu ya kumalizika kwa opresheni za kivite za Amerikani huko Irak na kupunguzo kwa vikosi kutoka Afghanistan kuwawa kwa Osama bin Laden na mafanikia opresheni za NATO huko Libya. Alisema matukio yote hayo ya maifikisha Amerikani kwenye kipindi champito. As we look beyond the wars in Iraq and Afghanistan and the end of long-term nation building with large military footprints, パレットナポティザミアンベレア vita via Iraq na, Afghanistan na、um、wa wa wa a f g h a, k k t t a i t a n ナコマリゼカ、ウジエンズィ、ウォタイファ、ウアムダンブレフュ、トキャチャニュママファニキマクキジェシトゥタウエワキキシャ、ウサラマウェト、トキナマジェシカイダ、ンチカトゥタンデア、ウンドミフュモ、イリピトナワカティ、ヤエンズザタバリディ、イリトゥケザ、カティカウエ Tunao hitaji katika mustakbalu wetu. Ikiwa ni pamoja na maswala kama vile ujasusi upelelezi kupambana na ugaidi na silaza maangamizi. Na uwezo kufanya kazi katika mazingira ambapo maaduizetu wanajaribu kutuzuia kuingia. Rais Obama alisema majesha marekani yatakuwa tayari na yenye nguvu kukabiliana na vitisho vyovyote. Vikosi vya marikani katika eneo la Asia Pacific vitai marishwa na buwana Obama alirudia kusema kama alivyo sema huko Australia mwezi novemba kwa amba kupunguzo kwa vikosi hakutofanyika kwa harama ya kanda hiyo muhimu. Waziri Paneta alisema mkakati mpia unalenga kupunguzo matumizi ya olinzi kwanjia iliosa wazika kwa takriba ndola bilioni mianine thamanina saba katika kipindi cha miaka kumi lakini hiyo haipasi kuwa chaguo baina uselama wa taifa na wajibikaji wa bajieti. Bana panetta alisema yeshido go lenyevifa na lililo tayari lita lenga huko Pacific na mashariki akati alendelea kusema yeshi la Marekani lazima lote tayari na lenye uwezo kupigana katika mizozokada au kuwakati moja na kuwakabiliana na kuwashinda madui wengi kuwakati moja.